Ще до півночі до мисливського будиночка добралася наступна група вижренівців, до складу якої входили, зокрема, Костомаха, той старий голомозий лікар, з яким Сміт познайомився під час нальоту в Євз, та нікому не знаний смаглявий італієць, який називав себе французьким ім'ям П'єр. Обидва були поранені. Флегма, який узявся куховарити, приготував стільки кров'янки, що лишилося півпательні, хоч усі натовклися по зав'язку, навіть вартові. Врешті й Ієн також спокусився. Було їдло те жирне й нестерпимо гостре. І справді, його шлунок не впорався з викликом. Сміт уночі вставав тричі. Перед світанком, повертаючись із третього походу в кущі, він перестрівся з Ксавросом. Той сидів на порозі прочинених дверей мисливського будиночка. Полковник був лише у шортах і дірявих шкарпетках. Він курив. «Що, срачка напала!» привітав він Сміта. Сміт відчував під цією удаваною бадьорістю настрій вижрена. Похмурий, наче цвинтар у сутінках. Ін прикурив цигарку. «Коли це має трапитися?» – спитав він. «Що? Ота бомба. Твоя смерть. Ти справді в це віриш?» Полковник знизав плечима. «Я ж не кажу, що спеціально на мене. Може, випадково. Хоча... Хто знає? Я б не здивувався. Ієн у німому здивуванні хитав головою. Це зовсім інша ментальність, промимрив Ксабрас. Хочеш, розкажу тобі казку? Не так давно, у 16 столітті, зовсім не за далекими горами й річками правив цар Іван, четвертий з цим іменем у династії. Отож, якось раз прибув до нашого Івана англійський посол. Посланець королеви Єлизавети. Той посол, сер Джеремі Боуз, персона, як пан Добродій незабаром переконається, геть холоднокровна, вибрався з візитом до царських палат, одягнений як солдат, зі шпагою при боці. Може, це справді була його професія та стан, а може, тільки ради демонстрації обрав собі такий стрій? Цар... Утім, а ти мусиш знати, що наш Іван був відомий своєю бистрою до проливання крові рукою і не надто лагідним характером. А сер Джеремі це добре знав. Велів відібрати в посла шпагу. Пан Боус тоді твердо заявив, що як не може він стати перед царем як солдат, то яка вже різниця? Може стати і в нічному убранні. І далі вже, знімаючи взуття, послав понічну сорочку і пантофлі. Цар Іван Певно, захоплений таким завзятим наполяганням чужинського посла на дотриманні правил честі, або принаймні, щоб покращити враження, яке справив своїм учинком погорди, як тільки з'явилася нагода, а з'явилася вона незабаром, зреагував так само рішуче, як його милість Булус. Отож, сталося так, що двоє бояр випередили на палацових сходах шановного посла, особистого царевого гостя, чим порушили надуманий чи фактичний пункт придворного етикету. Цар наказав їх обезголовити. Бояр стратили. Не знаю, чи подарували серові Джеремі відрубані голови, але цілком можливо. Проте, мабуть, вираз його обличчя не дав цареві достатньої втіхи, бо той не спинився в своїх зусиллях. Показавши на третього нещасного боярина, який у неслушний момент потрапив на царські очі, Іван велів йому негайно викинутися у вікно, щоб засвідчити свою безмежну любов до володаря. І це не був перший поверх. Спостерігаючи з закам'янілим лицем за коротким польотом дворянина, сер Джеремі Боус, безперечно, усвідомлюючи історичну вагу моменту, спромігся на дотеп і висловив припущення, що його королева, однак, використала б життя своїх підданих із більшою користю. Вижрен відкинув і притоптав недопалок. Так от, я не впевнений, чи мав він рацію. Це правда? Правда, правда. Принаймні, мені все це розповіли як правду. І що? Ця історія має послужити мені підтвердженням якоїсь тези? Підтвердженням? Ні. Так собі. Історичний анекдот. Це кінець ХХ століття. Немає царів, немає бояр. «А хіба я кажу, що є?» «Натякаєш на спадкоємність?» «Я помиляюся?» Вижрин ліниво почухався під пахвою. Тут уже навіть не про те йдеться, що онук читає ті самі книжки, що й дідусь. Адже дідусеві бестселери – це обов'язкова шкільна література для онука, від якої зазвичай блювати хочеться. Йдеться про те, що о ті, хто пишуть ці бестселери, псевдопророки наступних поколінь, самі виросли на пророках свого покоління. І так воно тягнеться безконечно, аж до вечірніх гутірок слов'ян біля вогнища в Купальську ніч. І не лише книжки, і не лише на одному рівні. Це дуже складно, це ціла мережа, заплутана коренева система, що сягає на століття у глиб чорнозему історії. Соціогенетична пам'ять нації. Ти чув про генетику, правда? Ми розповідали по телебаченню. Два роки тому якийсь француз побудував модель. Її називають спіралью Женуекса чи якось так. І тут, увага, ген, такий собі малий нагідник у кожнісінькій клітині, діє як програмне забезпечення для тіла. І це... Ти мене взагалі слухаєш? Що ти так скрутився, як пруський параграф, а? А що б ти вдавився тією клятою кров'янкою? Застогнав сміт і, зігнувшись удвоє, побіг назад у кущі. Потім виявилося, що ця бігунка стала для нього благом, бо він уже нічого не брав до рота, тож не мав чим блювати. Ляду підняли, і вони спустилися у льох. Сміт у ковпаку, що працював у режимі викрадача світла, бачив, мабуть, найкраще з усіх. До мисливського будиночка електрику не провели, і в підземеллі стояла темрява. Генералу Вілибонь снилися страшні речі, бо вони чули його сонні стогони та безглузді заклики. Що тут було століття тому? Винний погріб. Залишилося небагато. Рештки дерев'яних конструкцій під стінами, сміття по кутках. Тисячі тонн каміння і суцільної скелі навколо і над головою, вкриті важким килимом землі, тримали тут прохолоду навіть посеред літа. Вижрен був у товстому вовняному светрі. Мабуть, його зв'язала спицями якась послужлива патріотка. Светер був чорний. І навіть коли запалили газові лампи та засвітили два потужних ліхтарики, дало море мертвих тримав їх, розставивши руки в боки. Навіть тоді Ксавра згубився десь у темному тлі образу. «Ти! Ти!» – заходився верещати генерал серйозний, коли полковник розбудив його ударом в обличчя. Генерал був прив'язаний до залізного стільця – до нього йому примотали ноги і скручені за спиною руки. Сам стілець тим часом був пригвинчений до товстої повстяної плити на долівці, щоб в'язань не міг разом з ним перекинутися і кудись відповсти. «Ти! Ти! Я, я!» Пробурмотів вижрен і дав знак Костомасі, який спускався останнім, щоб зачинити двері. Лікар замкнув їх і сів на порозі. Шкіряну сумку він поклав собі поміж стіп. У приміщенні було ще двоє дверей що вели в вглиб комплексу замкових льохів, але й ті були замкнуті. Вийшов кінь другий червоний, приніс під пахвою невеличкий телевізор для пікніків на батарейках, відступив у найтемніший куточок за спиною сміта, і там увімкнув пристрій, прикрутивши утім, звук, щоб генерал серйозний і вижрен, який стояв позаду нього, могли судити про зміст програми лише за сіроблакитними відблисками, що освітлювали обличчя молодика. Зловив? Спитав його Ксаврас. Вийшов кінь, другий червоний, кивнув. Тоді полковник кивнув Смітові. Сміт красномовно постукав по годиннику. «Я домовився на четверту. На східному узбережжі це десято вечора. Пікнічного рейтингу. Ще дві хвилини. Дивися на індикатор. Окей?» Серйозно й вищерив зуби. «Я їм все розкажу!» Гаркнув він. «Я їм все розкажу! Ви сучі сини! Ви бандити!» Викляті терористи. Вижрин підтягнув рукави с ветра до ліктів, повністю оголивши жахливі шрами від опіку, і надягнув щільні шкіряні рукавички, а тоді із якоюсь дивною байдужістю і з тихим зітханням погладив російського генерала по невеликій рожевій лисині. Спокійно, спокійно. муркотів він. І тоді у сміта виникло страшне передчуття. На якусь мить у нього спалахнула думка, немов пророче бачення майбутнього. Він здригнувся. Ксаврас побачив це і подивився йому в темні сліпні об'єктивів. Він сором'язливо посміхнувся у вуса, турботливо поклавши праву руку в рукавичці в'язнаві на плече. Сміт змінив фокусну відстань, повернув камери, зосередивши свій, не свій погляд на обличчі генерала. Генерал серйозний був завдяки своїй пересічності досконалим, а тому репрезентативним представником російського генералітету, середнього зросту або й нижчий, гладкий за 60, Розріз невеликих темних очей і форма вилиць свідчили про домішку крові мешканців зауральських степів. Він сидів тут у своїй генеральській курці, хоча й без штанів, саме так його схопили у штабних помешканнях в інтернаті люди Вижрина. Плями на попелястому спідньому генерала з'явилися через те, що відколи його прив'язали до крісла, сюди майже 24 години ніхто не зазирав, не виводив його справити природні потреби.